És dimecres 20 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que un jove de 23 anys de Palafrugell va morir ahir a l'Hospital Josep Toret de Girona després de patir un accident amb la seva motocicleta a la carretera Vella de Calella. També us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell va aprovar ahir en el ple extraordinari el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi de la Covid-19. Avui, en aquest informatiu, parlarem amb Josep Pepí Ferrer i repasarem les paraules més destacades que ens han deixat tots els portaveus dels grups municipals que conformen el Punt Sistòric. Encara parlant de casa nostra, us explicarem que segueix la tendència a la baixa de l'afectació del coronavirus a la residència palà Gent Gran. Des de dijous no s'ha comptabilitzat cap mort més i ja només són 10 els casos confirmats per Covid-19 comarcal ens portarà a explicar que l'Hospital de Palamós, des del 15 de maig, analitza testos PCR ràpids que obtenen resultats en només dues hores. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que aquesta setmana han acabat els treballs de repintat de la façana del Centre Municipal d'Educació de Palafrugir. I acabarem amb una notícia d'educació i és que ens posarem en contacte amb el director de l'escola Carrilet, Domènec Carrusca, per saber com va anar el primer dia de preinscripcions presencials. Comencem aquest informatiu de la Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 20 de maig i ho farem una notícia de successos que ho faríem ahir a través de Radio Palà-Frugell.cat i en què explicàvem que un motorista va patir un accident ahir de matinada, la matinada de dilluns a dimarts a l'antiga carretera de Calella de Palafrugell. El jove de 23 anys, ahir de Palafrugell, va patir aquest accident a la matinada, com us dèiem. Els Mossos d'Esquadra, de fet, van rebre l'avís a la 1.39. El conductor, com dèiem, un jove de 23 anys, Beida de Palafrugell va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Finalment, el centre hospitalari va acabar perdent la vida i malgrat que les primeres informacions apuntaven que l'accident s'havia produït a l'Avinguda del Mar, aquest va tenir lloc a la carretera Vella de Calella de Palafrugell al punt quilomètric 0,9. El sistema d'emergències mèdiques va activar tres ambulàncies per atendre el ferit i, a més, també s'hi van traslladar fins al lloc dels fets tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues dotacions dels bombers. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Canviem radicalment de tema per a continuació posar la mirada en la sessió plenària extraordinària que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Palafrugell, una sessió plenària en la que es van aprovar les mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus i en el que es va poder veure una unitat que poques vegades s'ha vist en el ple de l'Ajuntament de Palafrugell. En el llarg d'aquest matí, des de les 11, us hem anat oferint les entrevistes amb els portaveus dels grups municipals que conformen l'Ajuntament de Palafrugell i en aquest sentit on doncs heu pogut escoltar Joan Ferrer, de Ciutadans, també Alfons Rius, de Palafrugell, en Comú Podem, a Josep Salvatella, de Junts per Catalunya, Joan Víguez, de Som Gent del Poble i a Juli Fernández, del Partit Socialista de Catalunya. Per a l'informatiu, hem deixat la darrera de les converses que a continuació mantindrem amb l'alcalde de Palafrugell, Josep P. Ferrer, d'Esquerra Republicana, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Josep. Bon dia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 dos mes, un més eh, des de que nosaltres varem fer el primer, diríem, el primer esborrany, I, i fins ara dic, no sé fons que estàvem en bona versió 15 o 16, eh, de, de que va ja al tram al nombre diferent per anar, per no, no equivocar-se que ha sigut un, un procés laboriós, eh, però bueno, ja avui ha, ha gut una bona voluntat per totes les parts d'arribar amb acords i després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 i, diríem, i ja es continua treballant, dir, ja hi ha més o menys un, alguns models ja sobre la taula, hem de clar, decidir ben bé quin és el model que farem servir, ja tenim uns listats sobre la taula, ja tenim una, una, una parabolata amb oxigen com, com podem arribar-ho a fer, i, i després doncs, eh, bueno, doncs, doncs l'única cosa que fan és continuar-hi treballant. Mm. Ara, ara hi treballarem ja amb, amb, amb la certesa de que està provant.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 cord i llavors necessiten uh, una ajuda directa igual que sobre doncs, les altres institucions també han fet però aquesta ajuda directa però sobre n'hi no ha prou si no perquè notres creiem que el comerç està molt aturat molt i arrancar-lo costa molt Donc llavors una de les mesures és aquesta dim aquest paus ciutadans que, que la intenció que és és donar aquesta empenta en el comerç perquè es comenci perquè es comï moltaavu no? mm. dir això és, uh, és el que diria molt que tenim el que, el que tenim en ment, no? sobretot en el que fa en aspecte eh, amb aquesta ajuda, ajuda a comerç. Eh? L'altre o l'altre són aquestes mesures eh, per a les famílies més necessitades. Uh -huh. uh, aquestes doncs, ajudes les vam anar desgranant. Avui doncs volem fer aquest balanç amb tots els portaveus dels grups municipals que doncs, de, de manera conjunta eh, hi van aprovar aquestes, aquestes mesures. Uh, ara doncs uh,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 D'altra banda, doncs, com us hem dit i com heu pogut escoltar si heu estat seguint la sintonia del 107.8, doncs, també al llarg d'aquest matí hem conversat amb la resta de portaveus de l'Ajuntament de Palafrugell. frugell Comencem doncs, explicant el que han aportat els dos portaveus de, de l'equip de govern, a més a més de d'Esquerra Republicana, doncs, també està format aquest govern de, de casa nostra per Junts per Catalunya i Som Gent del Poble, pel que fa a les mesures de caràcter social, Josep Salvatella, regidor de Gent Gran, apunta que aquestes ascendiran als 500.000 euros. Això suposa un 20% dels omenents de tresoreria i aquests ajuts es dividiran en quatre grans àmbits. Ajudes directes, més aportació econòmica al centre de distribució d'aliments, les famílies, la gent gran, els menors d'edat i la infantesa i també altres aspectes que ens detalla Josep Salvatella.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 el comerç i el turisme. Per incentivar l'activitat econòmica es destinaran un total de 700.000 euros. Joan Vigues, regidor de promoció econòmica i portaveu de Son Gent del Poble, ha explicat en aquesta sintonia que també hi haurà una reducció de taxes per a comerços i establiments. Després tenim un gran, un gran apartat, que és l'apartat de reducció d'impostos Uh, que sobretot són d'avia ja, públiques, combreries industrials, de, que, van, que van molt enfocades a, a establiments turístics, establiments d'indústries, uh, i això forma part també d'un paquet important, si bé el estat social hi havia, parlant de 500 i pico de mil euros, doncs la reducció d'impostos estem parlant pràcticament de 500 i pico de mil més. També les llicències d'obres menors també es veuen, es veuen al 50 reduïdes del 50%, l'import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 400, 600 mil euros en el comerç amb, diferentes, amb, diferentes, amb tres diferents gran, gran blocs amb, amb comerços tancats que han hagut de tancar la porta des de l'estat d'alarma comerços que han, han tingut una disminució important de, de facturació durant aquest temps i després una ajuda que eh, serà donada a tot, el, a tot el ciutadà de Palaforgell Uh, una ajuda, podríem dir en el paraula no ens agrada gaire universal però serà una ajuda uh, global a tot, el, a tot el poble, també perquè s'entengui que hi han hagut coses, per exemple, doncs inversions o, o no inversions, però gastos que després és que en aquest moment no s'hi no hem fet, com festa de primavera i moltes altres coses que també volem tornar als doncs, en el ciutadà i que el ciutadà en gaudeixi i que aquests imports després seran per a gastar uh, comerços locals. I en aquest sentit, Joan Vigues també ha volgut recordar que s'obriran línies de subvenció a les entitats esportives i associacions culturals del municipi, 40.000 euros per a les entitats esportives i 50.000 per a aquestes associacions culturals que també s'han vist afectades per la crisi de la Covid-19. D'altra banda, si posem la mirada en l'oposició, Juli Fernández ha volgut posar el focus en que s'ha fet política amb majúscules. És a dir, que s'ha deixat de davant dels interessos partidistes per treballar pel bé comú. Sí, és que jo crec que la situació ho requereix. Jo crec que en aquest... Jo potser vaig deixar molt clar en el plenari una situació com aquesta, amb aquesta pandèmia que està fent un mal impressionant a l'economia i també a les famílies. Eh, la gent no entendria que en aquell moment els partits polítics o grups municipals deixin abaralles estèvils sobre lluites polítiques ideològiques. Per tant, jo per això ja bon principi, i ja fa més d'un mes, vaig posar sobre la taula la voluntat de la nostra Europa d'intentar arribar a un acord molt ampli, molt transversal, que afectés doncs, a les famílies, que afectés a les empreses, que, afectés, que també afectés a la, a la part interna de l'Ajuntament en quan a qüestions organitzatives i de flexibilització. I, bueno, malgrat que han estat pràcticament tres setmanes doncs, amb documents més canviables, vull deixar molt clar que jo, en la primera proposta que fa el nostre punt govern,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 que no pas entrar en la guerra estèria, s'haurà de qui té la culpa, qui ho fa millor, qui ho fa pitjor. A més, Fernández també ha pogut puntualitzar que els 1,8 milions d'euros corresponen a despesa directa per fer front a la crisi del coronavirus que l'Ajuntament invertirà només per aquest 2020. Clara Els titulars a vegades són molt atractius per tenir aquella rodera. I en aquest cas, aquest titular de Palau de Lleida, de 1800, no enganya ningú. Són despeses ordinàries que podem destinar en l'any 2020 no impotent 2021, no imputen despeses indirectes, no impotent despeses d'inversió de cap any. Per tant, quan la gent agafa les xifres, que les analitzi una per una. Però això jo vaig voler deixar molt clar perquè en aquest aspecte sóc, sóc un any que t'acabell. Mm -hmm. Sé que les xifres són molt atractives, però bé, no hi ha en aquest entorn nostre, de Girona, no hi ha cap ajuntament que vulgui assinar l'any 2020 4.000 euros de despesa ordinària al Covid-19. No hi ha cap. Per la seva banda, Alfonso Rius, de Palafrugilla en Comú Podem, també ha destacat que des del primer moment l'alcalde Josep Epiferrer va comptar amb el seu grup per arribar a un consens. En aquest sentit, malgrat que només compten amb un únic regidor consistori, en cap moment s'han sentit menys tinguts. Sí, sí, en tot moment. Ha dedicat al mateix temps, ens ha tingut a nosaltres i ha donat la mateixa relevança i importància. Destaco, ha inclòs, i estic molt agraït dir-li des d'aquí a tot l'equip de govern que hagin tingut presents perquè les hem de tractat totes aquestes mesures econòmiques presentades que vam treballar molt durament perquè també era de dir que no és el mateix treball els regidors que treballar amb U, perquè s'ha de fer molta més feina l'única persona que hi és i aleshores hi he estat, estat treballant tot el que he pogut amb el meu equip però que bé, que estem sí sí estem realment uh, encantats de que l'equip de govern tot sent aquesta petita representació que tenim a Palafrugell, un regidor, hagi fer la mateixa força com, com altres que en puguin tindre més. I per últim, de fet ha estat el primer dels protagonistes que ha passat per l'antena de ràdio Palafrugell, el portaveu de Ciutadans, Joan Ferrer, també doncs, ha volgut valorar aquest acord com a històric i que pot servir com a punt de partida per al futur de Palafrugell. Bé, eh, diguéssim que ha sigut un acord eh, històric, és un acord de consistori. Eh, tots els grups hi han col·laborat. Eh, Cal agrair que l'alcalde es va posar davant i que ell va forçar a arribar a aquest acord. Eh, jo crec que a partir d'ara eh, tenim que continuant treballant i encertant les decisions que prenem. Jo crec que donem sortida a totes les preocupacions socials que hi ha en el poble... Establim una sèrie d'ajudes a les persones, a les famílies, als col·lectius i estimulem una miqueta l'activitat econòmica i repensem una miqueta el futur, que és el que es tracta. Recuperar l'activitat econòmica, crear un nou clima de convivència en el qual totes les comunitats religioses, lingüístiques, culturals, millorem la convivència i ens posem tots a crear un nou palafurgent. Mhm. Mm doncs, una sessió extraordinària en el que es va acabar formalitzant aquest consens en el que van arribar les formacions polítiques de Casa Nostra la setmana passada, un pect extraordinari que es va fer de forma semipresencial a la sala de plens de l'Ajuntament de Palafrugell i van assistir els portaveus dels grups municipals i la resta de regidors van poder hi assistir de forma telemàtica. Una sessió plenària que si voleu també podeu recuperar a radiopalafrugell.cat. I seguirem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb informacions encara relacionades amb el nostre municipi per continuar parlant de la tendència a la baixa dels casos de coronavirus a la residència Palafrugell-Gent Gran. Si la setmana passada doncs, vam poder celebrar que no hi havia hagut cap mort, doncs en aquesta, de moment, de dijous a dimarts, tampoc s'ha produït cap defunció a la residència Palafrugell-Gengran, on, malgrat tot això, continuen havent-hi 32 persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia. No obstant això, també han baixat molt dràsticament els casos confirmats de coronavirus, que ara són una desena, els pacients que estan ingressats a la residència Palafrugell-Gengran, casos confirmats per coronavirus, no hi ha cap resident pendent de resultat i les altres ja se'n deixen a 35%. Per la seva banda, els serveis de salut integrats Baix Empordà des de l'inici del coronavirus han diagnosticat un total de 506 casos a la comarca del Baix Empordà. Actualment a l'Hospital de Palamós hi ha 8 casos confirmats, 13 pendents de resultat i durant tot aquest període hi ha hagut 126 persones que han superat la malaltia i 20 que acabat morint. Pel que fa als professionals, són actualment 29 els casos confirmats, 12 estan aïllats pendents de resultat i d'aquests 29 casos confirmats n'hi ha 4 que estan ingressats a l'Hospital de Palamós. Per tant, doncs, segueix la tendència a la baixa, la corba a la comarca del Baix Empordà es va aplanant i també els casos confirmats a la residència palafrugell Gingran van disminuint, així com les altes van creixer. Moment ara per a la informació comarcal de la qual encara parlarem de l'Hospital de Palamós i és que des d'aquesta setmana ha transformat el laboratori per donar resposta als casos de Covid. Igual que a la resta de serveis, el laboratori s'ha adaptat ràpidament a les noves exigències de la pandèmia. Des del passat 15 de maig, el laboratori de l'Hospital de Palamós ja pot analitzar proves de PCR, es tracta de proves de test ràpid que obté el resultat en poc menys de dues hores i que permetrà agilitzar la mobilitat i trasllat dels, no... dels usuaris del centre amb les mesures de protecció necessàries en cada cas. En total es realitzaran uns 400 testos mensuals i actualment, malgrat que no cobreix la necessitat diària de tots els tests que es realitzen uns 85 diaris i per això aquests testos es reservaran només per a determinades situacions. Tanmateix, des del laboratori es se segueix treballant intensament per poder incrementar el nombre de tests que puguin realitzar directament a l'hospital. Per aquest motiu, de moment es realitzaran a pacients que ingressin de forma urgent, com poden ser els pacients que venen de part abans de les 40 setmanes, o bé pacients que tenen programada una intervenció curiúrgica i aquí el resultat de la PCR de cribatge d'abans d'intervenció encara no està disponible. Tornem ara cap a casa nostra, deixem la informació comarcal i tornem cap al nostre municipi per explicar-vos que el Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós de Palafrugell ha aprofitat aquests dies de tancament al públic per netejar i pintar la seva façana exterior. Coordinades per l'àrea de serveis municipals de l'Ajuntament de Palafrugell, les tasques han consistit en una primera fase de neteja amb aigua a pressió per retirar els fongs dels paraments de morter monocapa de l'edifici. Posteriorment, s'ha aplicat una solució sanejadora, fungicida i després tres capes d'una pintura especial per a la rehabilitació de façanes i restauració de monuments amb efecte hidrofugant i impermeabilitzant. Les feines han estat realitzades per quatre treballadors que formen part del programa Treball i Formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Aquest projecte té com a objectiu afavorir la contractació de persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral per tal que incrementin la seva experiència professional i formació, així com les seves possibilitats de trobar feina en un futur. Enguany, la Generalitat de Catalunya ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Palafrugell per tal de poder contractar un total de 16 persones del municipi en situació d'atur i amb dificultat d'accedir al mercat laboral per un període de sis mesos o un any. Sis d'aquestes persones contractades treballen a l'àrea de serveis municipals. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i serà doncs, també relacionada amb l'educació però no té res veure amb el que acabem d'explicar i és que a continuació ens posarem en contacte amb un dels centres escolars del nostre municipi per saber com estan anant les preinscripcions presencials que des d'ahir es poden fer en els centres escolars per fer la preinscripció a infantil, primària i secundària. En aquest cas, nosaltres ens posem en contacte amb l'escola Carrilet i ho amb el seu director, en Domènech Rusca, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Domènec. Hola, bon dia. Doncs porteu des d'ahir fent aquestes preinscripcions de forma presencial. Com va ser la primera jornada? Quina Com va ser la primera jornada? Quina valoració feu? Bé, bé, bé, bé no? la veritat és que de moment tranquils, eh, força gent eh, ha fet la prescripció a nivell telemàtic, eh, això, de vegades les primeres tenien dubtes, però però bé, ha anat força bé, llavors ta, la presència aquí a les escoles eh, ha sigut bastant controlat, no? gent amb cita prèvia, i tot així, amb pau de tranquil·litat i espais i distàncies de seguretat.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 Uh, com funciona l'aplicatiu i els donem un cita cada mitja hora no? al llarg del matí hem fet un calendari i cada mitja hora doncs, uh, posem les semílies així ens assegurem que no es troben uh, fent cua aquí davant de l'escola mm -hmm.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 Uh, ja mirem d'atendre'l no diem a ningú que torni demà <ríe> no sé si m'ho explico uh -huh. no, és a dir que uh, bueno, sabem el, el que això és complex però bueno, intentem atendre tothom Amb um, aquesta és la, la voluntat uh, malgrat que ens has comentat Domènech doncs, que heu fet uh, o que molta gent va fer la preinscripció de forma telemàtica uh, no sé quantes persones van venir ahir i quina previsió teniu pels, de cara als propers dies?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 Home, nosaltres a, a l'escola vam fer un esforç a, molt important aquí, sobretot a, a agrair també la, la, la, la participació de tots els mestres i per, per fer la detecció el més ajustada possible de les necessitats de les famílies en aquest camp digital. Va, llavors, vam preguntar quines necessitats tenien mm -hmm. i, i hem ofert els recursos. Allà, llavors, hem repartit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 i res, no, no, no, no et molestem més Domènec que, que, que vagi bé la feina i ens, ens retrobem aviat Moltes gràcies okay, merci. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell aquestes converses, aquestes informacions les podreu recuperar a radiopalafrugell.cat i de fet aquest és el portal per on passen totes les informacions a continuació fins que no ens tornem a retrobar demà. Per tant, doncs, tot allò que passi a Palafrugell i el més destacat de la comarca ho trobareu a radiopalafrugell.cat i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Nosaltres ens retrobem demà. Moltes gràcies per triar Ràdio Palafrugell i que passeu un molt bon dia.